Bidasoan Euskaraz Bestaren Amargarren edizioan aurkitzen gara pausu auzoan eta Pintxo Txapelketa zein ardo dastaketa bat izan da. Urruñarrak garaile, urruñako hasia elkartea, amaikat, atxomin, atxaldeon. Atxaldeon, atxaldeon. Zer aurkeztu duzu, e? Pintxo Lehiaketa irabazteko? Uh, beraz, aurkeztu dugu, bai, uh, gasna, Sagaja eta Ate harakia zuen uh. Pintxo bat eta horiak uh, tsuminen gurasoak izan familiak... Ekoiztu duzu ez? hori da. Ahunz gazna zen e txeko eta... poposatu dugu ahunz gure etxekoa eta... Ate haragia gure lagun baten etxekoa. hori... Irabaztera atorrizarete? Aztparta hartzera hortero bezala. <laughs> Betzi hor gira, hazialka uh... artea bizea arazteko eta... Mm. <laughs> Bai, egia, holako, e, ba, zera... Ongi pasatzen duzu, eh? Bai, e, biziki. Pasatzen dugu momentu goxoak gure artean, dena prestatzen, pentsatzen pixkat, eta, bo, abentura bat bezala, eta azkenean bigarren urtea irabazten dugu la. erran eta... Ramber, nuen ez dalen aldia, bigarren urtea, beste elkarteak borengoz ez esatu kexatu? Zue content? Guz, inez, kontent? <laughs> ba, egia da, ba, ginuela presio pixkat, Uh, garai, uh, garai maika, maika ere zen, e, baina nik ez non partartu, baina egia da bestek uh, presioa amantz egutela, uh, bai hori da, transizio hortera dela eta hobetu egiteko da berdintzeko. Eta nola pentsatu duzue ze pintxoak orkesto duz egia da, urruñatik etortzen zareten talde hainitzek urruñako produktu ekin e, egiten dituzue pintxoak? Piskatzen e, zer maite dugun, zer jendara maite duen, eta gauza begia jasoktzea ere. Hora zerbait euh, nasketa, tzragazitua, asukatua, beroa hotza eta eh, nasketak. Erran berdare, haziak urte berezia bizi zuela ahiaz. Hogei tamaz, zenbat? Bost, hogei tamaz urte. Horten hogei tamaz egajena eta... Nola doa kultur taldea? <laughs> taldea dinamikoa gu beti humore onean, eta talde... Talde txikia, baina... baina ongi, Ai, bai bai, talde um, umoretsua, gure hartan ongi pasatzen da eta gure ahal txikiekin egiten dugu ahal uh, duguna. Bintzat, etortzen zarete, pintxo txapelketara, den urtean hemen izan zarete? Bai, inoski uhten dut zara. Borendik eta presio gehiagorekin. Hori <laughs> zakit, baina... Nik egin dut, gauk zen presioa, ondoko urtean ez dut uste. El galtzematuko ere pejitzetujeko gira umore honez tagian prezio gutxiagorekin. Meia esker zuri. Xixare elkartetik Lucia eta Leire etorri zarete zer moduz. Ongi, iongi, oso polita. Ondo ondo gustora hemen, bai, bai. Konta eguzu, zer da xixare elkartea? Xixare elkartea, da e, talde bat, atzabakarrikan kontsumo talde bat baitzik eta osa parte hartzen begula piskat aktiboki baratzen. Ordun alde batetik oo bai, jasotzen begula Saski bat astero, baina ere hartzen dugu konpromeso bat bai kudeatzeko, asambleetan ta hori eta bai lana daiteko. Bidasoan euskara zen 10. edizioa da hortengoa eta zuek len aldiz eh, animatu zarete, ezta? E, bai, gure bueno, e, taldean dagoen e, zera Miguel eh proposatu zigun eh onera etortzeko eta bueno, eh begion ez ikusi e, genun e, ekimena, ze, gainera bueno, E, baratza, baratzaz izatezaparte bueno eh bultatzen dugu euskara euskara, ez? Orduan gustora gustora bai. Azerriru ditu zaizue festa jo, esperientzia oso polita, o sea, bai kanpora egira, jendea, bai, oso ongi gainera eguraldia ederra, giroa oso ongi, ta ere ere, taldea ere, o sea, parte hartzea pizkat erlazioak sendotzen ditu, eta hori bai, o eragina dauka a, jendea e, taldean jarraitzeko eta gure arteko ba, hori, o askenean sendotuz taldea eta asamlaetan funtzionatzeko modua ere e, nabartzen da pia bat. Erramun eta Xabier zuek ja saian aurkitu zaituztet pintxo txapelketa amaitu eta e, lasai lasai arratsaldean. Arratsaldean ba etoria fiska deskugarbituta ze balgo genukan sai bat mando votazioa gaineko eta orduan ba, tabaina hartu pote bat eta berriz era joango dira ba. hala bai. Lana hondia egin duzu Xabier. Estak eta hundia, bueno, ni la gustaillo ez dela Nagusia beste Ramon da. Ordoan ba, bueno, estak eta hundia dain dugu, eh, bueno, bale egin dugu eta ekarri duguna gastatu denean, ba, bueno, ja jai hartu dugu. Zuek Iparraegoa elkartetik ez zatoste, Iparrego oso ezaguna da hemen, batez ere baiara honetan Urruñan, e, Goierri eta Urruña arteko elkarte bat. Dela esan genezake? Ba, ni nikuzte bai ez, ze, ja austen eginda 19 urte horrena. Eta, bueno, e, jende asko iparaldetik joaten da hara, eta handik ere jende asko eta entortzen gara. Ba, batez ere, pesta geroan. Ba, ez ba, erri urratx dela edo hemengo jaiat direla, eta zertxe nik ez, ba, segurako iparragoa ez. Eta hemen daukagut, Javier, behar, segura erra da, pentsatzen ez, berak li baino, gobetoko ditzien da horri buruz. Bai, Javier. <coughs> Bo, ez dakite, hemen urruna ingurua eta segura ba ez dakit nikuz eta barkatzen duela ja gobernari guztia beintze ta barkatzen duela eta baita ere izango nuke urrunatik gehiago ere abarkatzen duela orduan ba bueno poleki poleki e, da historia eta bueno poleki bueno, ez dauko du ino pretensio berezirik e, ez dakit e, protagonismo hori eta lokoa ustari geuitzeko ez dauko du ino ondo pasatzea duzu helburua Bueno, nikuzet ondo pasatuaz, helburu nagusiak ondo beteaz, eta gero gaineat artean ondo pasatu. Ezke ondo pasatuaz egin ditugu gauza positiboak ugari baitare. Gaur adibidez, Bidasone Euskarazen, txapelketan urte asko dara matzazue e, ona etortzen, eta irabazi ez duzu irabazi, baina pintxoak agortzen, bukatzen, ia lehenetarikoak izan eh? Bai, e, bueno, gu... E, buk aurreko susto ditu pincho ezberdin ta sobrare aurkeztu bertzen diru berdin ta... <laughs> baina bañoilla da ba eh bueno guk pincho bañoilla hori bezala pincho bokadu ke se jende batek euro bat ordaintzen du eta jartzen diogu ba bai besa batasan biantzua ta railenauta zaekin pate biskatekin ta pate gaina etzekoa zeik gure arakinak egindakoa eta gero la ikiloz altza batekin Gero baita lejarri du beroa bailarrak eparetsukekin da eta urde azpi da. eta gero beste jarri du ba, baitare baitara berezi gaztakekin an, antzoa antzoilak baina baitare hola biskat eh uewa baina suzea neo claro eta gorri mosa kolore politiko tapero ondo pasa te otra gente para ni Babailetsa dio la baita eta kolorea taundi eta ezker da. Harki, osoldo. Irabazi ezarren hemen izango sarete datorren urtean? Eh, bai, noske, ez zalantzarik lan tarike, ez lan tarike bueno, irabastea, no, ez dakit, irabasten duera, ba, zorionak. Ta oso ongi baino, baino, bueno, guk ez dakugu inngo pretentziorik eta horropak ba, guk gehiago nahi dugu eh bidasen euskaraz zerbat e, importante izatea. Tar, ba, hor, ba, nolabait laguntzailea gea. Ba, beste, beste pretentziorik ez dakugu. Ami esker. Joseja ta Suaitz epai lanetan ibili sarete, saia izanda hortengoa. Bueno, Zaila batez ere lehenengoa ta bigarrenarekin batez ere bi hoeekin, baino besteak, nik gustu dut eh valorazioan nahiko adostu dugula izandugera hiru epaileak. Zer maloratu duzu? Eh? Uf, denetarik, ez? Eh, hor azkenean e, batetik kan itxura, dastamena, gero zaporen arteko eskontzaia benetan gustagarria zen, Bai, ba, baziren pintxoak, ba, pintxoak, produktuak agerian zeudenak, eta saporeak e, agertzen ez ziren agordun eskontza hori, baita ere itxuro aldetik ere zeho zer. Eta zioa aurk ezpen abenolakoa zen, gero ere pintxo beroa eta hotza izatak ere bazuen bere zera, eta gusen guztia seriatu gera baloratzen, halik eta hobekien. Eta lanketa? La lanketarebait zen pintxo bakoitza, e, izan daiteke oso lanketa txikikoa, baina lanketa prozesu luzea edukiduena nabarituta da. Ba, dira geroz eta gehiago saiatzen direnak. Hasia elkarteak irabazi du urruñarrak bigarren aldiz. Vale, ba, bira, ore orain jakin dugu edo bueno, lenoz ez zer entzu. Yes, irabazi zuten. Ba, benetan e, irabazi dutenak Oso, oso kombinazio polita izan dut da pintxorretan eta, eta benetan merezi dutela. Noski, erren behar dugu zue, ez daki zuela pintxoan horren aden, e, itxu-itxuan jaten duzu. Hori da, banak edo, iristen dira pintxoak, e, eta guk e, bueno, iritxiala ba, gure puntuak edatik dugu, baina ez daki guztel elkarte den, zetalderena den, eta gu bukaren jakiten dugu benetan ze, zer den eta zerrez den era importantea da pizka bat lehenengo eta bigarren taldeen arteko aldea oso txikia izan dela ez, o sea, hiru epaile eginen, esan dugun bezala zazpi e, gauza baloratzen genituen, batetik 10erako puntua ez ematen genion e, gastadakoitzari eta 3 puntuazioen hiru e, epaileen puntua batuketak, 3 puntuko tartea lehenengo eta bigarren artean, ez? Horrek esan nahi du ba, biak ere e, oso pintxona zirela, oso leia estua izan beraurtengoa eta benetan gugu bezago zer dugula. Beraz, egon maila. Bai, bai, maila bat zen. Baten bateri sumatuz zaio jo ere, abono ba, pixko bat, errestera joan dela, baino besteak, bai, maila, maila politak ondu da. Pintxo txapelketa hau, ardo daztaketabatekin batera egiten da, Bidasuan euskaraz bestan, eskualdean ez dago alako beste eredurik, edo ez beste bat ezagutzen duzuen? Ez, e, pena da, pena da gainera gorko eguraldea ikusi eta e, berez e, urtero izaten den e, egun honetarako Dagoen egitaraguarekin, ba, jende gehiago urri bildu beharko lukete batez ere baliaran, ez? Eta baliara esate dutenean, e, irun ondarri du ezela, edo endaia ahondiagoa dela ba, etorri beharko lukete jende gehiago parte hartzea eta hemen gogo giruaz gozatzea. Zue, ongi pasa pasadu zue? Ba, egukondo pasadu gozo ondo eta benetan, gainera, esperientzia polita da, elkarte, nahi... Ekarra El, ez zangutzeko ere balio balio duen e, sistema bat da, eta eku pentsatu, hori gara pasatzen ondik ere, ondik aneztelako bukatu besta, eta ondo pasako dugu. A mi esker... Da, izu Eta etzen ez arratxaldean bere horretan bukatu nahi zuenak saia ostatuan luzatu zuen arratsa gaua eta egandean bazkari baten e, bueltan palatxapelketaren finala ere lehiatu zen. Beraz mili esker, bidazoan Euskaraz bestara urbiluzareten guztioi eta elduden urteko maiatzan ospatuko dugu amaikagarren edizioa. Hain beste aldi zentzuten du Euskal Herririk ez dela Ero tutta ottengo in villaterra naisela Marco che Donosti Amplonda ni ruñare milla Bilbao Bilbao no te saudaré Gastáis en vano hizpitorianes Garagera diragaré Garé la gestra de la